قرآن مختلف آردون کو دمولانا علی اکاتلی سے داد دور تفسیر قرآن چپا مدرسا دار القرآن کالو خان کی پسندو گرچین کی شیر دادی دمیلائی دو پتیاسا تای اشاہ دی تاید سنت کیسر اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 20 عبد الرحمان پلازان از دی مین چوک جنگیر ارار صوابی پروپرائیدر انوارشیر توحیدی موبایل نمبر 0301 قولنا پسوی منگا لهم دیتا قیردتا کونو شیق قیردتا شادو گان خاسئین زلیلہ دی سکر تبجیو کرو او سوی پرگرامو اغا او, او بکر ترتوشی کتاب کتاب الحوادث که دا غیر آدو حیل آدو چلول طریقی آغی نقل کلی چی بین اسرائیلو که په ستاسو او اوداس کار او پمخ باندې له پیراجولہ د چنا پیراجولن راکي مه راغه نشته روانشتو بیا بل له طابه سه بونمه د طریقې سره میا نه روانل الهوله جوړکله خو یخ په ولا بوته کې کنه دا دغه چلوخه داريخ په بوته کولو دا وست نو بیا بل ته قاعده چ ډاندو کې به دا خارې پرځو کڼستل نمایان باندې ترالندې فار پرځو بیرول بل طریقې ولداه ته لیوا الحیال فی دین الله دا نه په دین کې چال ولاه هېلې او تاریخي هغه جوړ کړو و شپم دا هغه طریقې د افلانه طریقې را افلانه دا حاجه نقل هغه د قرون اسلامي نه دا دین دی اخو بدیه داړلږي دا ایما سلاسا دا اغینا نقلن ده او طریقا نغن دین ده اغیت دین ویلیشه پا دیوجه اغیت دین نده اغیت بی دینی وی اغیت بی دینی ویلی پوچه بانده پا بنا اسرائیلو بانده عذاب راغلو دا اللہ پا دین کیه چلول جو کلو منگ ورطا ہوئی فقلنا لهم پاسوی منگ ده تاکون وشای قیردتن شادو گان خاسئین ذلیلہ فجحلنا ها بس اگردو لمنگ داگا کیا نکالن عبرد یا عذاب داگا کیا منگ دیلا عذاب اگردو لما داپار داگا چاہاں بین یدئی ها چی مخ داگینو وما خلف آگا چی رسو داگینو مخ داگینا چی کم موجودو اگل عبرد وما خلف آگا چی رسو راتل اگل عبرد یا بین یدئی مشران داغیله عبرت و ما خلفه قشران داغیله عبرت یا بین یده ما مخ مخ داغیله عبرت چې دغه علاقه د وضعیت مخامه خو دل نه لیمه ولا دا عبرت دا و ما خلفه هغه چې دوست داغینو شاته داغین کورونه ولا کاه اغیله عبرت درې ورته جهاد یو بين يديها بينا يديها مخي وما خلفا واقعش رسو داقين تمثلة موجود أول عخصرا وما خلفا واقعش رسو تلاتل أغلى بين يديها مشران و وما خلفا وكشران و لا بين يديها مخي داق deutsche وما ما خلفا واوچرو صداغینو آقا ورستو و ما عزتا آنسیتو للمتقین دا پارا دا فرزگارانو و فرزگاران اللہ دا نسیت آنسیتو اللہ کافی دے و ما عزتا آنسیت دے للمتقین دا پارا دا فرزگارانو دا اسی درس قاتل موجاشتا دا طریقشتا اعلان که دستی ندا او بیا حضرت مور از لانو تنسبت کیوی اغا کلوا این سر اغا کم دیکی کلوا چارتی او زو روایت پیکتی لی چه دا اغیر راوی او سینی او محدثین پاقی بان کلامی اباس امن سوفیان اغیر راوی او محدثین پاقی کلام دی بس انور سو بازده اغیر لان اداشته او داشتری داس او ایچه رفی دشتا صحیح طریقه بانده و کنه غصیه دکنه فاغ صحیح طریقه که خوبیه دیر سمیلاوی بیده پا دو دو وما ازتاً آنسیت ده للمتقین نپارا ده فرزگارانو و ایس قالم اوسا آ پا کم وقی چوه موسا علی السلام آزا که صحیح کتابی فی فتا و سمرقندی ده نقل کرده ناغه نقل کرده خوشده نقل یسکل ده ناغه و کتاب ریزا دا چې څنګه کلی کمره وایې نن دا وګوږی دا ریه سیه سريعه رجال منځ باندې غسانګار نه قابل قبول دې باو کنه رات کړي لري کړي د نبيات نه سوال وایس قال موسی اته کوم وخت چوي موسی عليه السلام لقومه قافلته ان الله بشکل لا يا مركم حکم کیتاه انت زباو چحال لکه بقره یوګه یا غاه لا لکای نغویر ایرانش په غنبر به لکه غاه لا لکای د دې کې سوا جار نه د دې ته یک ماده چې غاه لا لکای نغې حیران شول د حیران جو یو خبرم کئ قال اغه اتخذنا ایا نس تمنگا او زو اپ تو ګواندی من صلاح تو کې کی کونه سجدې قال موسی سلام اوذ بالله پناواره ما زه پاللا سره ان اكو نه منه دا جن شم زود نه پوی نه زان نه پوی دا خدن نه پوه خل یو کار چ خل سره ټوګی کی زمين سره ولې ټوګی کوم اته ظالال کئ غوهل علی دل مدارک غوی هل یوهون علیهم معبودهم د دې رپارہ چردی دا معبود توحین راشي سپکاوی راشي اولی سپکاوی راشی زکا فرعون تا آغا زمانکم دار آغی دا برج سور چکم دن خیلو دار انگی دا آغی نروس بیا هم دا خبروا او دا برج سور نا سور غوی وی کانا او دا غوی دا د نزمک دلان دره او دا طول ازمک اٹینگا کلی دا آچکه یا اخر دمکی بلتزمګه جناغ مکه خوريږي نو وې دا خو بی اداسي پکاره چې دا ټول اسمه کټینه کای چې ټول دنیا خوريږي نه هو چې ته یي زلزله وکټه دا وي انده څنګه هغه په دې مخه ناکاره تیکو چې څنګه زه غرب یوسته دې انګلابې چې په خپل ټینګ د ټول دنیا کې زلزله و نه څه دې کې زلزلې نه کې چرټډې رو چ تاډوینه په دې باندې اغوی دی داسن غوی دی داسمره غوی دی دا ټول د هغه زمانی نه د فرعون د زمانی نه خبره دار راونه و اوزاس راتله ایران کوم دا خبره اوزاس راتله دا رنګ اکبر بادشاہ زمانه کې هم دا خبره شور زور سره چې انوان اغه کوم دا عدد سید لاندی وو دا هغه دا خنګان اکبر بادشاہ چراغي نو خو یو کم یو درځه سره و نو فرملا شی چکه نه غراغه او هغه ته وګوره دا مقدانې په دی باندې بند کا او دا ګوره او دا وای چې ماته د شپې واڅې وړ دا نو وې ښه نو د شپې کړه سره کوم له هغه ته وې یا ای هل بشر لا تزذهل باقر و انت تزذهل باقر فما اعاقكم استقر و غوالاله نکهغه غوال د لاله کونو ولزه به سر کړی ما ماټا داوس د شپه واڅې وې وې ښا بچا اکبر بچا اډرو کو شیشابې او بس حکم داړې کچا غوالاله کړه یو دور دوره ستاده ورغله نو بس غابند شو اوس مين ځان چې کم نه غیدار تیری دا غوغه ښه چې کم نه نغنه دا د دې د وجنن داچل اغه چې کم دینې کوي نو هغه ورو ورو ځخه باندې دلته کې مراله نو مسلمانانه تا دې پښتنو ته ادیبم دایو بيدز مکه دلان د غویره غویا قران او سنت نه ځان نه خبره ااده غویان आवाज پته او خبره پته دي نو زه تا موسره سلام وتوي چې فاطمه سلام لکه ااده موسره سلام حکمت او هغه پکې دکاو چې لدید دی الله باطل توحید وشې سپکاو شي نو امه سلام متقبل زر پیش کو او دعانا او غالم ربك ادر فن يوبين لنا چه بيان کې مونتا ماهيا جسدې دې عمر غا دې غا عمر څه دي بوډه دا یا ځوانه دا يوبين لنا ماهيا جسدې عمر دې غا ا ما هيا بانی دو صفت جرازی نو ما هو په دې باندې تپوست لکه د صفات عمر دې او عمره ډیر دی او دی ځان ادا ويا ګډه دا او دین درميان دا قال رسول الله سلام انه يقول بيشكه لوي انها بقره بيشكه دا غول فرزان نه بډه دا ولا بکرو نه ځان دا دا چر نه کې نه بډه نه ځان نه بیا او دین درميان دا به نه زالګ قومه ذبې دا د دیو دا دینا معلوم شوا چه اجتحاداو داشتا دی ثابت شه و اجتحاد نشتی کانا قیاز دا مجتحی دا و دا صحیح نره داوی پر دلون کنیشی پیشکی دا صحیح نره و دا صحیح نره آران بین ذالک درمیان را پرمینز دی کې نسنگ دا تا ترا نداغی دا پار بلازمن محشکت او محنت نو اجتحاد دا دی آیتنا شو چه داشتا نبی صلاة السلام کرده صحابه کرام کرده صفاله پسکوه ای ماتو امرون آغا چه تاسو تاو کم کولشی قالو اویدی او دولنا سوال که منگل را ربکا رب در اقفلنا یو بایل لنا چه بیان که منگتا مالا انوها چه سدی رنگ داغی ارانگی سری سرداؤ کس جاراو تورده قالو نبی صلاة السلام اینو بېشکه دا هغه او زیاته ینه دا نه دځته څه دا یا تور په یقین نه نه فاتع الله انها خالص ترنده غیظ تر سر الناصرین چې خوشالي پتون کی توبل ځل صدر په کوله دلې انده دې یا لرا نو دا غو جواب وښنه بیا ری نو پچې نکوله قالو دې او دا ولانا اغارمان لرا ربکا در اخفلنا یو بایل لنا چه بیان کی منتا ماهیا چه سر کسب دیغا ان البقران بیشک داقوا تشابه علینا گرانا شوید منگ باندی و انا بیشک منگا انشاء اللہ کرزاید اللہ لمحتدون لارب امم دیغواتا غاب امم خجی کلبی او غام اندل او داړه د پاره حکم چې تاسو به لاله وئ ان ځکه چې د دې په خپل لازم باندې حلاله د دې معبودا توهین تخپل باندې راشي دا نو چې دا خپل شمل شو یا نه چې خپل لازم نه لاله چې یادي د معبود توهین راشي قال رسول الله صلوات الله انو یقول بشک الله وئ ادا تاسو نه دا دغه کول کني چې حکم نه توهین چې انت زب او بقره غالا را که نویتی بدا و داگه مثالم داگه چاو چه اگه استازو طالب توی تو اوبروڑا نو اگه توی خجی وی گرم روڑا ما که یخی بیورتوی دا جت روڑا ما که گلاس کروڑا ما بیورتوی دا تازه روڑا ما که ناد یخی روڑا ما دا قچرتوی او اوبروڑا بس اوبروڑا دې ته وړاندې نوواله کې نوواله کې خدي نقطه چيني کول نقطه چيني دا غوړه ښه نه چا او چې څا نقطه چيني د الله په حکم کوکلیا د الله کې دا د الله ګرفت کې غیرا غنه دا الله دغه پاګی بند راغله دی دا الله په ګرفت کې راغلو او ګریشو تا بښنه بې ځایه کول دا الله پیغمبران څنګه او دین کې نقطه چيني هم کوله او دا الله حکم هغه بې ځایه قومو سارے سلام انه يقول بشكل لاوي انها بقره بشكل لا لا ذلول ندال ذنل شوي لا ذلول انك سبكون كده خارشند پر کسب باندي ز پر کسب باندي ساري او بنده راته ديم پر کسب خاريگي چوبانه کار زميداري کي نودا مټ او د بدن کارته دي او چې دې زمیداریه قنات په ځاناسته ندیه سي پړسي کې داسه انا بیا بدن, بدن خودي نه او دے گرزی گرزی بدن خارېږي نه او چې نه دې گردش کوي یا را ګرځي چکر لګي نه بدن هغه بکیږي او आवाज د پک ویلیکي اكن زباکو واز دې دې دی. اواز نه تکلیف دې ارګونه وي باندې هو نارې او شکه نه خو تین نمبر شي خرڅيږي او چې څومره ملاوت د چانه پیدې شنه غوول زور ورکړي پر اریو سس کې ملاوت او نبی الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من غشاط له ثمنا ملاوت کوون ده د زمانہ تابع دا نه ملاوت درس کې دی دکاندار ته یا زمیدار ته پر دې او دای چی ملاوت وګارې دانو رچی ملاوت او دکاندار په برسه څه کې و چې لاندې او دا د ګور مسنه چې نه اغه کې ملاوت دا نمبر او تین نمبر دوا کې ملاوت په خوراک کې ملاوت اغه خلک بيمار زه چې نه بهړيږي بنا چې نه کم دیوالښتې خشيشتا اغه ټول هغه دوا کې چې بس نه د او 4 د خلکو ته خلاصے د نشته لپاره دیوځ باندې دیو. نزا کا ز... لا ذلیلن ندا کام زولش پاکا صبو ذلیل شوی نه دا کمزور شوی نه دا تو سیر اردا چالو ل دزمکا زمکه نه دالو ولا تشکل هر سه اونې دیو بکله فصل وګره زمیداری قران کشته ای زمیداری د انسانو کار ده منته غاله شوی دی د انسانو کار ده اور ام ہم ہوا. ہوا. با با او ان دره اللهم والسلام زمیداری کوله را ولي توله السلام هغه زمیداری و ساروي و ایا کاذ عربه ترجمه کوله ولي توله السلام پټیکو او فرشتي راغله ورلاوه دا حکم له دا عذاب خبر ورو چستا قوم باندې به با الله عذاب را لېږي او یو هغه راته وګغاني داسه فخوار غنته وو نه نه چاته واځه کوله تاسو دې او یو ته په پوره معلومیږي چې خور غوند غوانی <تصفح> نه ذمیدارې تاسو خښې راخه او انکار شي په دې چې ته ذمیدارې کې پټې وو د دن دنکانو ساتي دмун سانو ساتي د درسانو ساتي نه بیا انکار شي ته سير ال اردا چاړوله دزمکا ولا تسکل حاصل یا بکل نه فصل دنه فصل نه دی وبکل مصلماتن برابر د لاشه تفيه نشته د صدق باندې کې دغه پټنشتره دغه بنپا کار لاش یت فیها نشتره سغه فقې کی ا دنه ته ځې په وي چې مخته بیان شه بن اسرائیل حقوق الله اغه ته مالکول نو زده کی وی چې بن اسرائیل حقوق الله واجنو په مالکول حقوق له بعد په مالکول ور پسې آیت کرا زی زکدا نقطه چینی کوي او نه داد دا شوا ان نه پلان نه غوښته دی انا قداشینو او داغه به کمزوشو کدمیداری کړی من صلی علی سلامین انا لا شئت فیها سکمه پکې نشتره او پکې نشتا قالو اد الانا وجی تارانه بالحق پرشتینه بیان فزبهوها نه حلاله کاه و یفعلون او نذینو چ کولو دا کار له نو هو تاسو څثرګي ورته پدې کایو ښه نه आला کړ اه د ځنونه خونو کړه ځکه هغه انجام هغه معلوم وو و ما صادون از دین نو يفلون چې کړه و و اسقتلتم نفسا دریم قباحت له سابقو او او قتل نفس قتل نفس به کړه به سره وجلو به ګنا قتل کړه دو قرآن دیزی که آغاز کرکی او اس قطعیتا او پکنو او چه واجه تاسه و نفسه نیو نفسه نفس روخته وی, وی نفس پا مختلف مانو سره ارازی او نفسه ضرطه یه لکه صورت محده که وراشی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تو بزاری که او اللہ بزاری تا پوز خلکو د دا سی دا سی ویدو نو ایسا علیہ السلام بوی یا سلش پالو سمیت کی وی انکن فقد علمتا تا لما ما فی نفسی ولا آلم ما فی نفسی تا لما تا پویگی ما پاسو في نفسی چې پزرو زمان کی دی تا نب زمان کی دی یعنی پزرو زمان کی دی نالاتو پا غیبان نیخ پویگی تا اللہ غیبان نیخ پویگی انفس کله کله په معنی دا انمو مرضی د نعمت مرضی د روح مرضی ديږي که و ایس قتل کم نفسن اپکمه په چوازه تاسو یو نفس یو سره یو انسان فداراتم فيها نو جگل جوړ کتاسه په بارداګه کې فداراتم فيها نو جگل او کړه تاسو په بارداګه کې چې دا چا و ده وله و جلې شو دا کوم ځای ولې شو سره هوجو او شو سکه سریو دا فداراتم یا تاسو یو بل باندې اړول چې تاسو دا کار کړی دی فداراتم فيه ولله خدای پاک مخرجن کار کون که ما دوب دا سره کون څنګه چې تاسو پټول تاسو خو هیڅ دوبه دا دوبه وځي الله وینه دوبه دا اخارته بوزي او کنه دا دوبه اخارته بوزي او والله مخرج ما كنتم تکتمون الله تعالی کوم که دا را سوچ تاسو په بتول په قلنا پس ایمنده اضرب او خیدا مړې به بازها پس يساعد دی مړی باندې پس يساعد دی مړی باندې مثال راځي چیرې دا بازها کدا حازم يرد مؤنث ته او اخر سره نو نومه ذکر دی له دا دکې ن موانس چکمنه نومه ذکر ته څنګه راجي شویل نو دا ځکه نه جوړیږي د دې ته چې تقن ایذربو به او هغه د امړې پسې شر دې کوه باندې او ګوره او موانس سره امړې هغه جوړیږي نو دا کې جواب خو او دا چې بیاغه پر کارداوی چې دا وایس قطن ته موخه مخ کوي موخه واکا دا چرښوي او وښتا غوینه بیا بسې کېدله نو په لاره ته هغه مقدم دی او کوم دا مؤخر لیکن دا اوس یې کېږي نا دا خو چا ویل نه دي نو دغه دغه چې هاه خو به مؤنث کله کله مذکر طرحه کېږي کله کله تراجی کی لکه سوره توبه کې او سراس بنیادی ال ها زمیر راغله درنګ دي دې دې کې باز ها ها زمیر نفس تراجی دی نفس تمراض دی او نفس اقا مذکر مؤنس او اقدوال کی دي نو اذری بوو بے باز درنداده شی قتل نفس ویسالویخ کالی چه کمدی نه ملی پروتو نیسالویخ کالی ملی پروتو نه خرابی ده نه چی سالویخ تو کاری پور ملی و ملی اکو چیار مرزی سار بگی ،و ٹھر و جبکی نه زر رسو های نیسالویخ کالی پس کمدی نه ده عوام ونتی شوی ده نگ ده ملی سالویخ کالی پروتو دارا بیدتیان مل وسہ نن فقلنا اي من ذا يسرب او خذا به ذاه پس سات دي ملي باندي بدل لاس هغه بدل دغه او عقبه فاس يو خل قاتل عقب او دا احياء الموتا معجزه معجزه نو پیدا کېدو چې ها د دا موتی داشه کوم لدی جون نو بیا دیتا سو ضرورتو نو ضرورت دو دو خبرو چی دا معجزه دا موسیٰ علیه السلام و, و او معجزه چه اخکارتوگی نو اله چې چه اغیل سو نو پیداش وجه پیداش او اغید اغید قتل نفس راگی سبب دغه شو دیجه که معجز دا موسیٰ السلام و اغید اخکارشو مسلال شو فقونا پسوی منگا ازربو پالا پیدا مالې به بازه ها پسې سردي مړی او دکړه نه پکی بیا راځي ځکه چې دا واته ځنه د اقذن درم هو اېز هغه شرواته هغه بدې فقلنا پسې منغا اذریبو هغه دمالې به بازه ها پسې سردي مړی باندې کذالک دارانګي يهي الله المتا جنتی به الله مړی یحیی الله الموتہ ژوندته و الله مړی مړی باندې ژوندته یی مړی به ژوندته الله ته ژوند به ژوندې کوي مړی باندې ژوند نو موتہ به ژوند کې کنه ژوند خو ژوندې نه یوه نه پکونو څه ژوندې الله الموتہ ژوندته و الله مړی جواندکی و اللہ مونی جو قبر کی جوانده دی دنیا کم جوانده او پاکرت کنن د مرگ باپی کل رازی او قرآن دا دیو جو حی اللہ الموتا جواندکی و مونی خواه دویم دا دی چی طرف تا حلات دا انبیاء ثابتی حیات دا انبیاء ثابتی وی انبیاء پر قبر کی جوانده دی اول طرف تا سمای موتاش تی او از دا مسلا بسو یاート عرفتو سماء معتاشته مدر او ری اون بر خلال علی او حیات اوقو ح obedajo دی نینو دیتی سوئے اون مکوا ، نیت کار بربک ورد یا عرفتو بناسبب الانبیاوی حیات دان بیوشتا دی اون بر خمس انفاء معتا مدر او ری یا و تو مد kalo او منو آیا یا و تو جن اس قلق زنگ رو از رکل κάدن بای دارنې الله باجن د کې مړي و کوم تعاسته ياتې نشانې خپلی حمونه خپل لا الله کوم تا پون د دیره تاه چې تاسو پو شو ه موتابان د اشتې خوخت د کمی دوجه دکه مونږ به احصار کوو تعداد په لګ رالو په مخو دا کې درسو کې غشته دی او خصس زمونږ د هدر ش خو القآ معلا نه حف جو سسین. خارې کلسشتره امن دا سبب ممبوزه چې درس رسیږي او ملګريته گیږي نو تېدا په مم نه کم چکم نه نه غراړو یو سید او اغب مم غراړو او وختې موندا واقع د غذر السلامه درې مې سپاره کې 254 ایت اغراړو له وایریکم اخر تاسه تا آیاته حکم نخبر لعلکم تاقلون د ډېر په اړه چې تاسه پوښې ثم قصد بيصح شو خلوا بكم شلون زجر ورقي ها دا وا که تشو تاسو چې زه غتنه اغه شو او بيان تاسو ایمان تمایل نشوي بيان تاسو د مصطفی السلام د خبر او د حکم تابعدار نشي ثم قصد قالو بكم بيصح شو جون من مې بعد زالته تاسو دې مو دې خطرې دونه فایا پشو داک الحجارتی پشند گتی او اشد قصوی زیاده بین سخت و گتی نم سخشو سنگ سخشو و من الحجارتی د بشک بازی دا گتونا لماسی دی یه تفجر و چراوانی گی منو الانهار داغین ولی داسته گتو کشتا جماده دکی دا چه داغینو برا بایگی غرگی خلقی دا دا اللہ یرا تاګه ټکو احساس پیل کېстам و ان من الحجاره و ان منها بیشکه بعضه دې ګټونه لما غادي شققو چوي کي فلاقرجون رزي منه الماء دا غينوب بعض ګټي باندې لګنه کېو و را دي و ان منها بیشکه بعضه دې ګټونه لما سدي من خشته لا دېرد در لا ده یه رو ده وجه نه گتی روگوی به غرک گره دارش در دا طول دارش اللوی انسان استاز رو سخته نا استان چینی روانو شه چه خلق ده نسیراب شه چه قرآن سنه استان سبزده کی او نا استان چه دانعی و قلمندی اغا واغستا چه تا قلمن شه و قلمندی پا قرآن سنه سر راز او ندار قلوه تا چې د الله د کتاب به د الله دین د پااره چرت ل شو حرکت وکې اوستانه چرته خولو بهږي او طا صفجه ته د الله ر کتاب د پارو کو د الله ندین د پاره چې ته وغرځې ته کون سند بل د کې بیان وکړه واgetLoggerغلی خوی تروزی او بتن روزی لیکن ته د الله ر کتاب د پاره اچرته نور غلې دی او تاره الله ر کتاب د پاره مو شقد چې برداشت وامل الله انذ الله بغافل نا خبره عما دعسن تامنون چې کوي تاسو افات ما اون ايمنو لكم وقلت فريق منهم يسمعون كلام الله د دې ځنا موجوده يهود باري د ذکر کولې يا محرفين د <دا> الله د <دا> کتاب چې <دا اللہ> د <دا> کتاب <اللہ> <دا> کې <دا> تحریف کړي <دا> محقی تحریف ما نبیو او دلت تحریف لفزی در منافقین جاری او در مدلہ آغاز کرتی اچاغی یاوما سلبو لکلہ او بیعب داغی نسبت اللہ تکو ا سلام محسسین جاری ځان خاص کلو چمنګ جنتیانو among با جنات ته زو سیوا زمون نبل سو کو جنات ته نشتله د قرانه کریم دې دې کې دغه من باندې ډلا ذکر کوي د ګمښت یاتنی بیانه شو چې ردي زموږ د ګټو نصاب دی سم ما قصص قلو وبکو وځونه ډیره سقدي نه پدې آیاتونه کې وایي چې ردي د ګټو نصاب دی نسنګ سخوان له غسخوالې سره دی, دی, دی, دی, دی زکوۃ او ایمان نه نا نامه د ایمان تمایل کېږي نا یا مخکې بیان شو چې قصده قلب هغه پر نو پدې آیتونو کې مثال د قصده قلب بیانې چې څنګه قصده قلب څنګه راغله نو پدې آیتونو کې مثال د قصده قلب اګه دي ترې کوي آیا امید کول تاسو اي امينو چې یقین م لکم په خبره ستاسو تاسو دیندار امیدداري ای صادقو بقولکم چې دیبا تزکی کو کې په وینا استاسو ايو موږ ایمان په معنا به را دي ایمان په معنا به تزکی کو را دي چې تاسو له دیني دغه میث پرای چې تاسو د سنت یوسف او دونه چې مصیار یا السلام او رونه پلاټ خبرو کړه او پلاټ وته چې تاسو خبره زنه نه کی وجاء قالوا یا بانا ان ذهبنا نستبقوا وتركنا يوسف عند متاعنا فآكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كننا صادقين नेता तस्दीक اونته په خبر زم اگر چه منګريشت یا ويو الله وي اتا سومي کوي د دينا ايمنو لكم چې تصفيق به اوكي په خبره يني پوينا استاسو وقد كانا اپتا سرشتد فريقا منهم يادل قديك يسمعونا چ اوري كلام الله كتاب الله یا مورد تنه تورد سمم یو حرفونه و بیا تحریب داغی من بعد ما فز داغینا اقلو چی پوش پاغی چی پوش او دی پاغی باندی و هم یا لمن او دیخ پویگی سمطلب چی او سره امیس اعید دین نیش روانوولی از اکا پوئی گی نا او چیزان تعلیم وی باطل پرست ناغا دین روانوی اگا دین روانوی او دزان اگای کی طریقی اگر آدن نکی نالای دو یہود و علماء دیخو پو فمسردان پوشو دا اگای پر حکمت پوش لیکن سرد اگی نا دا اللہ دین اگای کی غلوکو اگای کی زیاده کو وَإِذَا او کلا چوزی شیا کسان سرا آمنون چا مومنان دی داغت دوی مندل رجو کرتی قالو وای دی آمن نا منگ ایمان نا ولده ویزا خلا او کلا چلا چی بای پا دی کی بازن بازتا قالو وای دی اتحدیسون اوم آیا تاسو دی خبروی بیما تاسو فتح اللہ والیکم چی بیان کلی دی تاسو تا یا فتح الله فیصله الله تاسو باندې تاسو باندې الله فیصله علی ګلدا یا تاسو باندې الله مساله پرانستیدا یا تاسو ته الله اوस्कार کړی دا انا صبره مساله د تاسو بلته بیانوی اونی بیانوی له حاج جو کوم د دې را پاره چې د لیبنيسي پ تاسو باندې بیهی پدیسرا اند ربیکم وفا چی در دل بنسی چاله عرص معلومو عرص ورته او یا لا موندا چکم نه راخول نا یا بادې چاله مونږه خودلو دل غپل په عمل لو زکه یفط طمانه د قظم راضی فط په معنا د فیصله مرادی فط په د دا پرانستلو د امرادی بېما تاسو څخه الله او چې پرانه سي دي الله عليکم تاسو ته يا احكار کوي دي الله تاسو ته يا څه سنانه دي الله تاسو ته ليحاجوکم بي د ډېره پارا کې جګړو کې تاسو را يا دليل اونسي پتا سو باندې پدي سرا ائن دربکم وفا کې در خپل اصل اتا خلون ايو بيان تاسو نه پويګي ازورن ورته ورته اولای علمونا ادخال الہی مینز کے اللہ مداخلت کئ ہاں دی پټی نور الله سنا خبر ده دا الله دین ختارنه کو دا الله دین پټی ندابه همیشه دا چی سو اولا یعلمونا او یا دین ان الله بیشک اللہ یالمو پوئیگی ما پاسو یو سر رونا چو و ما یولنون او آغا چو اخکار اکی ایدی کما مسئله پتی او کما آئی که ردیس الالچنی نا اخکار اکی نا لئی زخطاقی پوئی زمکانا و امین آم او, آو باز پدی که امیان دی دو دل بیان شوی محرفین دالا کتاب منافقین ادید که دری مدالا امیان وامن عم ابا پدې کې اميونه اميان دي لا علمون کتاب چې نه پويږي په کتاب باندې الا مانيا مگر ویناد دي درووي الا امانيا اي اكاذيبا مختلفا سمعوا من ولماءهم اغداري چې د ځانه جوړ کړي د او دخپلو علمان او ریدلی دی ای اکازی بن مختلقتن سمعو حامین علمائهم دیداخ دری دروغو دخپلو علمان او ریدلی دی وسموی ایی چکم ما ریدلی دی پاقی کلکش پاقی مضبوط چه نوی نوی نو ترکی ممانه. او کنی گوی خراب بوم وی دین خرابی گی وی تا خرابی تام مدنیه استاغه اور اور اور وخت میږي هغه ته ته خراب دي مطلب زن تر چې خراب دي ګمول کني مسلې مې نه ګر بیا مالته نشته دا ډول دي له ښا او بهونه دا خبر ګوره اي اکاذيبن مختلفا سمعوا من علماءه د خپل علماء نه بدوره واستو مزره پر رات نه نيته او زه خوشري جنو ا ا دين آقا دے چکم نبی علیہ السلام پشکر دے بس آقا دے کنا آقا نزلی گی آنو خرابی گی آنو آقا مگر دروغ دا دی یا اللہ امانیہ مگر صرف تلاوت اللہ امانیہ صرف تلاوت دا دی اے تلاوہ بغیر فہمن یعنی صرف تلاوت کی بغیر دا فہمنا فہم فاهم سو تدبر سوچ دارمی دا غیم مانا از دکون دا نشتره دارمی مطلب زدکون دا نشتره خب اصوی ما رکو و ما رکو و ما سپاره و تک دا خو زن لعجر و ثواب ده عجر ثواب زن لشه ده و اصلاح زن لسه ده عجر و ثواب خو تک ده خو قرآن صرف عجر و ثواب لنده بلکه اصلاح ده او د عمل ده نه اصلاح تک اصلاح د عمل او ده اقیده دا خپل ځان او د بل کې الا مانيا سره پر اوت فهم او یا دروغ دا وی او انهم انره دي الا يجنون مگر ات کلان فويل و کادجه کې هغه ته زګاروزوره ور کوي فويلن تسلاقات دي للذين ادا کسانو يكتبون الكتاب چې لیکي فویل داوی دو آئیدہ دا, دا جملہ دو آئیدہ یعنی خیریدی و تبایشی و غرق شی فویلن حلاکت دی و تبایدہ چالا لِلَّذِينَ آتَسَانُ الْا يَكْتُبُونَ الْكِتَابِ چِ لِكِي مَسَئِلْ يَكْتُبُونَ الْكِتَابِ مانا دا مکتوب خواب الْكِتَابِ مانا دا مکتوب لِكِي مَسَئِلْ هذا من عند الله دا طرفه با الله ندی ليشتريو دينه پارچ واخلي به په دې سرعات سمنن قليلا دنيا لګا و دنيا لګي له مسائل دروغ جوړل فتوي دروغ اغه ورټلي نو حرکت دې ورل اللهوي چا چې فتوا غلط وافنه آتا بهو बर्बाद ها اي عالم اغه نشو خطا ش فتوا اغازان لخبر ده اغازان لخبر دا اغازان لخبر دا اغازان لخبر دا فتح ورکول پیسو دا دنیا چیزا کار چدی سورا شوز دیر دا کل غالی ندا دا دا دا لارت آقا سانو لا یکتبون الكتاب چلیکی مسائل با ایده هم پا خبر اللہ سنو ثم یا قولونا بیاوائی عند الله دا دا طرفا دا اللہ ندی د دا پار جواخلي، یا ورکی به په دې سره ثمنن قلیلا دنیا لگا او وئل بازو چې د عزیز پاره دتم د پاره د افسوس وئ هر عزیز د پاره د رحمت لیکن کاله کاله وئ تبایی افسوس اویسته کم دی او کاله ویه داده پاره د رحمت دی وئ د پاره د دی لیکن نہ به قرآن الفاظ دکل یو شان نویو کړه بل شان دی جی پی ویل مطلب دانه وتباشی یا وی وخاش وی حق وخارش الکه سړی چاته خبره کی کنه وخارش دنتوی وتباشی ولې وثم مسائل کې غنت ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا بالله فویلو لهم پس حلاکت تیر دیر پارا مما مم دعا سنا ايدي چلکی ایدیهم لاسنر دی فویلو لهم آ حلاکت تیر دیر مما دعا سنا یک سبون چی قیه دی درید آیا حلاکت سمانا فویلن حلاکت تیر دنیا کی چی غلط مسئل لکی بیاوی فویلن حلاکت تیر برزخ کی بیاویلو لهم اور حلاکتو لپا آخرت کی اور پا دنیا تبائی پا برزخ کی تبائی اور پا آخرت کی تبائی و درے والا زین جنزان لطباق لن تبائی اسبابو اگر صلح چکم دین جوڑائی و ویل اللہم مما یک سبون اور حلاکت دی, دی لرا در آسنا چکئی دی و آخرت جنزان لطباقو اسباب تبائی اگر تیار کرل سلور مدلہ محاسسین او ای خاص تول کی چره منله جنت ته انور لدوځخه نو قران نوی بیان کړي او طغیرات کوي او قالو ایدی لن تمسن النار او چری بار اونر سوي کی مونتاور الا ایام مدوده مگر سورہ دشماری یو سورہ دشماری ا سورہ د دې اقا صلی الله علیه و سلم چې زمونږ مشرانو د خیلی سلویخ از عبادت کلو نو منگ دم از جهنم که او بیا بروزو یادا چه جهنم که مزل آمسیت چه دین آغا پاندازر سلویخ تو کالو ره اغیبوی یهودو باوی یهودو مشرکین اغیبوی در جهنم تو مزلخ که تو ترویخ پوری سلویخ کالو ده نوشی جهنم تا منگ آقار زورشن سلویخ کالو بروانیو د چې وې و رځ وساله خپل انتقال بیا به بروځو جنته به وځو ها سرویس کنه جهنم کې به رواني تبه غندې وګو کې باندې رواني دا وې هول دا سرمن سیزي او سرمن هغه او ادو کې چې کندنه بدل ورو باز نه تا ته ویا جنته له او چې عقیده د شرکی نه چې د جنته راتلې ساليو قالوا بيخدرس ان بيابسل لشين بيابره وان ساليو قالوا وويل لله مما يكسبون وقالوا لن تمسن النار الا ايام معدوده ابي الصليخ هذه منغا بس جنتج قولوا اي پیغمبرا اتخشتم اي اغستر تاسو عند الله ترى اعادوا عادوا تاسو الله دعوا ذكردا او كيرداسي فلن يخلف پس چلی خلا پونکی اللہ داود وادی خفلی ام یقولونا بلکی ویدی سویدی علی اللہ پا اللہ باندی ما آسو لا تعلیمون چطا سے پنے پوئیگے بلاول بنا داخلیگی بلاولنا من آسو کو کسبا چوکی کسبا کسب کی سیعتا شرک شرکو عبد الله بن عباس رضی الله عنهما نکي شرک امام مجاهد رحمت الله علیه نکي شرک حسن بصیر رحمت الله علیه نکي شرک سیئاتن شرک وا احاطت اجری واجب به ردنه قتیعته گناونه رد او گناونه کډښو ژړي په گناونه کې تورښو او لا کفز دا کسان اصحاب النار خوندان د اوردي او ما فیه خالدون یبدی پاکی همیشه و همیشه همیشه باید آده دی خاتمان آغا پا والذین کسان آمنو چم امنان دی و عملو السالحات آمال او کنیک دا کسان اصحاب الجنہ خواندان دا جنتی او مفیع آخالدون یبدی پارکی همیشه و ازد دی ذینا بل خطاب شورو کون آغا خطاب که پینځاو اوامر او دنواهیو د پینځو کارونو حکم یې کاوه چې د پینځو کارونو به تاسو کاوه اودا دونه من کولا چې دغو کارونو داسري چې د الله د دین صلاح دي د الله نه فرمانی را د دینه بچ کوی د قران کریم دی ده ته ته چې پینځو اوامر اریته بیان او دنواهی لیکن اغي سه وکړل اغه په نو راو باندې عمل وکړو چې کوم کار نه منشي چې جنگ جګړه و نه کوي وینه بنتو یا وای ناګي تولان او چې دا کومه تاو کوم شروت اری نه منش نپدې خطاب کې پنځه اوامر او دوه وahi اګه کار کوي او دغه بیان کوي وا اذ اخذنا اپ کومه کې جواب ست مونږه میسا اکہ بنی اسرائیل کله کوادار بنی اسرائیل نا یو بنیه لا تعبدونا چه عبادت ونه کوي الا الله مگر دیو الله دیو الله بندگی او عبادت پکوي قران کریم داځه په ذکر کوي چه دې دې تې زمرا ته نسرې معنا د الله یو پیل <سؤال> نسمه ستاره صورت ابن اسرائیل آلتا چی کل اوامر بیانی نلنبنیو کم آلکی سکری دا اللہ دا بندگیو دا عبادت تئیس آیتا پیل نسمه ستاره صورت رَبُّكَ عَلَّا تَعْبُدُو إِلَّا اِيَّا وَقَذَا رَبُّكَ عَلَّا تَعْبُدُو إِلَّا اِيَّا اَهَكُمْ کَلَجَ رَستا الْعَابُدُ إِلَّا إِيَّا جې عبادت پنه کوئ مګر دغه یو الله د دې کې موي دې دې لا تعبودون جې عبادت پنه کوئ إِلَّا اللّٰه مګر د یو الله وبندګې دې یو الله وکوي دیم امر وبنوالدین امر خپل سره احسان فسل و مورا پلاص را اخر سلق بکاوی احسان معنا توحیدو احسان معنا توحیدو سورۃ الرحمن کې ازه کې احسان معنا توحید ابن کثیر کولرا د دې کې احسان مورا پلاطا مسله پلا توحید او خې مورا توحید مسله او خې پاږي په یو کې دا لنګې سورۃ الاقمان یہ عشتہ میں سپا رکے چلکمان حکیم زیو تسوئی یا بنی لا تشرق باللہ یا بنی لا تشرق باللہ اے بچیادا اللہ سر شرک مکوا اللہ سران شرک مکوا احزا کا شرک اولی بنارے شرک اولی جرم دے لکمان حکیمہ پل زیتا نسیت کی اوور کې چې بچیا لا ت ش بال الله لا ت ش باللهه چې ش کا کود الله سره الله سر شونه کندې موید و بالوادين سانانه مور پل سره خصل کوي ان د شقنے بچ کې تویدتهخي ووز قرب پوانو سره و معتي معانه سره والممسقين مسکانو سره. او اول احسان چا تر د مور پرلار اول چا تر مور سره نبی له سلام الله تعالی راغي وی چا سره ستانو کوم نبی له سلام وی مور سره بیا وی چا او دیتول اغپل اغپلوان و رنزران و مسکنانس کارا در ایم وقولو لیلناسی خلکتا حسنا خبر د توحید ورته تاوکی یا امر بالمعروف او نحن المنکر وقولو لیلناسی حسنا او خلکتا اوائی دو خبر د توحید او د سنت امر بالمعروف او نحن المنکر حسن بسری رحمت الله علیه مانا حسنا عمر بیل معروف او نهی عنی المنکر سلورم واقیم السلاة او درست قویمون انزم و آتو زکاة ور قویب زکاة مالی و بدنی قربانی دادوالا بکویم سم تولیتم دیا مخواه اوتاسو اللہ قلیلا منکم مگر لخلق پادش فتاسو کی و ا تاسو ما خلاون کیي و اذ اخذنا امساكم لا تسفكون دما اكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم مخکې آیت کې بیان شو دوادی بیان شو چې دین واده غسه شو و ارماته نغز آده کو پا دی آیت کے دیهودو ناکاروالی بیانه چو وعدوی ما پکڑی او پا اخفال لوز بانده تیونو شو دا آغا وعدوی دا سبب بانده دا غین ناکار کارو نسادر شو لقوران کریم دیجئے که دا غین بیان کو پایز اخزنا او فاكم وقت جواهو استمنغا ميساقكم قلقوا دستاسنا لا تصفقونا دعا دو نواهي واس في بي الزاوامير بيانشو دو نواهي بيانشرته دو كارن ديمنا قلشيون لا تصفقونا اول نواتو يوهي دماءكم ويني دي عبال دوين ولا تخيجونا نبوا باسي انفسكم يوبل من لا ولاتخوجو انفسكم نو با ته خپل ځان نه خپل ځان ته نو با انفسكم نه مراد هو يبل تاسو به نو باثه لکه سويته مائدة راضي سورت المائدة یا سن پنځم آیت کې شریتو لمیدا یومسی پارا یا اصل پیدا یک یا ایهالذین آمنو علیکم انفسکم یا ایهالذین آمنو علیکم انفسکم ای مومنان لازم نی تعصبانی اصلاح دیوبل دیوبل اصلاح تاسو لازم ولا ترجعون انفسكم نبو باغي او بلد قرنخلنا من دياركم نكورنخلنا ثم اقررتم بي اقراركم تاسو وانت تشهدو تاسو گواهاني با بدنه چره تاسو او حاضرجيوي دامن د یمن تر اور بیا دلتا مدینه منوره تراغلو او مدینه منوره کې يهودا غدريټلې وي بن نظيرو بنو فريضا وبونکنه تاو د دوه بن نظيرو بنو قريزا دې مدرسه جوړې او دیتا با راتلل و علاو دا تار دا زدکلی عقیت بیتل می دراش پاوی زدکل با غیر که دلا دا اوز او دا خزراج ما سمن و دیتا راتلل دا اوز او خزراجو دا بنا خوریزا دا, دا بنا نزیر دا ردیج کمدینو موردان شول او دیه پیرانو کل چردیخ پن منس که بجرگروا و دا اوس او د حاضرګ نو پیرانه په پوو لا لچ پکېو چې جګړه به جوړه کاندو ا دې ورته ولامو چرته صد دغې نه ونولې شو قدیان شي نو دمه دمه راځي دا او دا شابه راټول کې ورله نو فیصله به د يهودو علامه وکول کسان به د یوبل نه نیولې د هغه در اخلاصولو د پاړه بی آمند بیوار چندی بی اکول بی چندر آگون ڈاکی نایی که نای افایده داو چی نسبلی و نسبلک خبرو نیو مدیزان لگاوستی و نیو بی آگی که جن و پیر دا خبره خواه لیکن اول خداو چی تاسی وبل بکورن اولو باس او قتل غارت ولی کوای جن جگلی ولی کوای نا پدا علوم دانے خبر آمن نکوای روستو آگی کی پادر تا پاگی عمل کوي نقرآن کرم دیزه که اغیط اشاره کولا سمانتم بیان تاس هاولئی داس خلقی تقبلونا چه وجن انفسا کم یوبل و تخرجونا آشرایا فریقا یو دل من کم چستاس ندا من دیاره دکور نقبلونا کمزوری پاقیبان ارالو آغیب دکور نو شدن بیان بیان پیران که چه کمون دیوبل امداد بیکو بیا بي. یکام کام کام سره ډلهونه دې سره مخه پارې کولې دې دلبا انځه غل بوتلو خو له ځاته بش تظاهرونا امداد کوي تاسو علیه په مقابل رضيتي بالاسمي په ګنا سره او العدوان او فزياتي سره چا سر ځاتي وښو او دا هم دا غزالم ملګری به کول نه له ځاتي ولې کوي مظلوم سره انداده کوي او قاوبل سره او جانګيږي څوفر د الله کوم تراغلې